Видавець, змушений покірно, з тяжким серцем визнати, що ці чужі один одному тексти були, на жаль, так безладно перемішані через його власну легковажність, бо йому належало добре переглянути рукопис кота, перш ніж давати його вдруг. А проте він себе трохи втішає ось чим. По-перше, ласкавий читач легко зрозуміє, що до чого стосується, коли не пропустить повз увагу взяті в дужки позначки АМ – аркуш макулатури і МПД – мур провадить далі. До того ж, найімовірніше, що подерта книжка так і не потрапила в продаж, Бо про неї ніхто нічого гісінько не знає. Тож, принаймні, приятелям капельмейстера буде приємно, що вони завдяки літературному вандалізму кота дещо довідаються про дивне життя цього по-своєму незвичайного чоловіка. Видавець сподівається на ласкаве пробачення. Врешті-решт, це правда, що Автори часто завдячують свої найсміливіші думки і найнезвичайніші слововживання прихильним складачам, які так званими друкарськими помилками сприяють спалахові уяви. Так, наприклад, видавець у другій частині своїх «Нічних оповідань» на сторінці 326 говорив про чималі галяви, що траплялися в парку. Складачеві це речення видалося не досить геніальним, і він замінив галяви на халяви. А в оповіданні панна Скюдері складач хитро одяг цю даму не в чорний халат, а в чорний жилет із важкої шовкової матерії і так далі. Але кожному своє. Ані Котові Мурові, ані невідомому біографові капельмейстера Крейслера не треба красуватися в чужому пір'ї, тому видавець пильно прохає ласкавого читача перше, ніж узятися до цієї книжечки, зробити деякі виправлення в тексті, щоб він не подумав про обох його авторів – краще чи гірше, ніж вони того заслуговують. А втім, ми відзначаємо тільки головні друкарські помилки, а дрібніші – хай уже ласкавий читач нам вибачить. На останці видавець хоче запевнити ласкавого читача, що він особисто познайомився з котом Муром, і той виявився приємним вихованим юнаком. Його дуже вдало зображено на обкладинці цієї книжки.